Все, він наш, патроне, зітхнувши з полегшенням, Рауль демонстративно клацнув по клавішах. Упевненість, з якою це було промовлено, вразила усіх. Дельбоска схилився над його монітором. Зараз невеликий переведу. Секунду, пообіцяв Рауль. Усе доволі просто. Гадаю тебе досить підстав для таких заяв. Інакше ти мене дуже засмутиш. Дуже сильно. Дон Маріо, схопившись за підборіддя, знов заходив лелекою по кімнаті. Для усіх їхніх служб складно, а тобі одному – ні. Так службам їхнім, на відміну від нас, не все про нього відомо, радісно вигукнув той. Натомість ми знаємо, або принаймні дізналися першими одну абсолютно конкретну річ. Те, що Богдан цей такого-то числа виставив на сайті ото об'яву, що нас сюди пригнала. Вони ж цього не знають, хоч, напевно, не раз усе там перечитували. А така обставина, добра ниточка, от тільки після моїх пустощів, їм нелегко буде за неї вхопитися. І що, не зрозумів Дельбоска, а те, що довелося підключити деякий наш потенціал, застосувати супутниковий зв'язок. Словом, мені вдалося пропустити через фільтр користувачів інтернету, які цікавилися цією сторінкою чорних копачів, де стоїть його об'ява. І наша, до речі, відповідь також. Уявіть, стільки їх, але все-таки значно менше, ніж тих, хто читає про нірванського стрільця. Таких взагалі прірва. Так ось, я визначив кількість тих, хто цікавився обома новинами одночасно. От цих вже справді не так багато. Але однаково не бракує. Довелося їх профільтрувати ще кілька разів. І уявіть собі, такий, що поцікавився упродовж останніх днів лише отими двома новинами і більше нічим, взагалі один. Ми у закинутій халупі чатуємо, а він – ось, будь ласка. На моніторі, зрештою, з'явилася електронна мапа, супутникове зображення, Почало збільшувати масштаб, наближуючи земний рельєф і, зрештою, доволі розмито. Але, зрозуміло, для всіх на моніторі з'явилася вулиця з образами конкретного будинка, знятого згорі. «Він тут», – промовив Рауль, вказуючи пальцем. «Ось де він сидить – людина» яку за останні дні з усього цікавить лише дві речі – що пишуть на сайті чорних копачів і як справи у нірванського стрільця. Гадаю, цього недостатньо. Обличчя Дона Маріо залишалося похмурим. І я так вирішив, згодився комп'ютерник, тому насамперед визначив місце у будинку, образно кажучи, до метра, а тоді пройшовся по існуючих в Україні в мережах мобільного зв'язку. І виявилося, що розташуванню цього комп'ютера відповідає місце знаходження конкретного номера сотової мережі. Їхнє розташування ідентичне. Розумієте? Телефон – увесь час лежить у кишені цієї людини або на столі поруч з ноутбуком. Ось він. Збільшення стало ще розмитішим, обриси будинку вже не розрізнялися, проте хрестик стояв у конкретному місці, а Рауль незворушно продовжував. Ось тут разом, знаходяться і телефон, і комп'ютер. Увімкнуті обидва пристрої не постійно і не обов'язково одночасно. Але якщо вони вмикаються, то тільки тут незмінно. Тобто людина не буває більш ніде. І що з того? Знову не витримав Дельбоска. Так ми можемо тепер Дістатися до цієї людини, але де гарантія, що це він? Може, це неходячий інвалід, людина, що застудилася і кілька днів сидить вдома. Патрони, дослухайте до кінця, терпляче попросив Рауль. І цей факт сам по собі ще не стовідсотковий доказ, я розумію але мобільний телефон, про який йдеться під час дзвінків, зв'язується лише з одним абонентом, більше ні з ким. І той другий телефон, з яким зв'язується наш Богдан, іноді знаходиться зовсім поруч, а іноді далеко, причим у різних місцях. Скажіть, навіщо двом людям говорити по-мобільному, якщо вони перебувають одне від одного на відстані п'яти кроків. Його хтось ховає. Там влаштована схованка така луха і надійна, що другий туди не завжди заходить, а спілкується з ним по телефону, навіть перебуваючи зовсім близько. І той факт, що ці два номери спілкуються лише між собою і більше ні з ким, Підтверджує це. Необхідний захід безпеки, щоб не бути вичисленим. Розумієте? Його сховав хтось надійний, і тепер кілер наш сидить тихо, не миша. Того і не взяли досі. Послухайте по ці розмови. Та, на жаль, це надто проблематично. Згалом технічно можливо. Але висока ймовірність, що засвітимося самі. Цього разу Дон Маріо мовчав довго, а потім засереджено проказав. Можливо, все можливо. А де це? Звідси за мапами 550 кілометрів. Місто називається Домель, університет. Що? Хочеш сказати – що він знаходиться зараз у приміщенні університету. Свята Марія, ти уявляєш, скільки там люду товчеться та щодня? Саме це і хочу. Адже ідентифікувати спороду, а Педро зараз допоможе нам переконатися. «Я бував там», – промовив Петро. «Мій приятель закінчив цей заклад». Дуже відомий і старий університет. На екрані справді його головний корпус. Але всередині я не орієнтуюся. Був одного разу давно. Це така будівля, чорт ногу зламає. Чорт ногу зламає? повторив Дель Боска. Гарно сказано. Не змовляючись, вони з басті тоном. Вийшли до окремої кімнати. Що скажеш? А що сказати, патрони? Схоже, нарешті все складається. Я знав, що Рауль зможе. Тепер усе кидати і гнати туди, поки не пізно. Я піду всередину з телефоном і ходитиму, доки не зорієнтуюся на місці. Рауль слідкуватиме по комп'ютеру і спрямує мене, куди належить. Так чи інакше, ми зрозуміємо, за якими він дверима. Ну, а діти доведеться вночі. Усе дуже непросто. Стурбовано промовив Дон Маріо. «Що ви маєте на увазі?» – запитав Батістон. «Обличчя у тебе непрофесорське. Наразі це». Ну і, звісно, не студентське. А крім того, без річ нюансів. Права на помилку у нас немає. Розумієш, іншого шансу не буде. По-перше, якщо ця схованка спланована заздалегідь, швидше за все існують варіанти його втечі через запасний вихід, якби раптом що. Ти бачив споруду? Якісь двори всередині, корпуси розташовані, хто знає, як один безкінечний лабіринт. А ти не думав, чому його туди потягло? Може, закінчував він цей заклад і орієнтується в тому мурашнику, і з увімкненим телефоном, гадаю, цей Богдан не втікатиме. Це по-перше. А по-друге. Якщо раптом наш Педро помиляється у своїх припущеннях, то це битий вовк. Коли по нього прийдуть, він покаже зуби. А мертвий, погодься, не матиме для нас ані найменшої цінності. Хіба б тримав усе при собі, додав Дієго. Ні, сподіватись на це не варто, заперечив Дельбоска. Виключається. Лише живий і здатний говорити. Розумію. Запхавши руки до кишень, батістон пройшовся кімнатою. «Патроне, виїжджати маємо негайно. Заночуємо на місці. Треба виспатися. Деталі дорогою. А зранку туди». І ти все-таки мені. Я й обратиму. Маю все на власні очі побачити. Маєш, згодився Дельбоска. Але спочатку підуть Хорке та Педро. Безгідені як. Різне може статися. Визначаться це на місці. Тоді з Педро підеш ти. Усе роздивися. А вночі? Згоден кивнув головою Дієго. І ось що іще патрони. А дай нам час підключити групу пасарелли. Нехай будуть поруч. Якщо йому вдасться вислизнути, можуть знадобитися зайві люди. Потужні колеса Ф. крозера Крузера здолали за сніжну відстань за шість годин і гостинний домель Зустрів латиноамериканську кампанію у приватному секторі, про яку устиг подбати всюдесущий Петро. І щойно покоївка забралася з квартири. Рауль розклав усе своє господарство. За дві години було тихо, а тоді в куті монітора засигнала заготовлена заздалегідь іконка. Той, хто відповідав за комп'ютерний бік справи, заклацнув кришку ноутбука, промовивши, упевнено, як завжди, Патроне, він на місці!» Цього разу плани встигли змінитися за той короткий час, поки вантажився комп'ютер. Богдан вимикав його щоразу, коли не користувався зміркувань безпеки, уникаючи нічних увімкнень взагалі. Хто знає, які тепер методи і можливості, а тут у зачиненому корпусі пізні години нічого працювати не мусить. Та зараз до восьмої ще залишався час, і його хотілося використати – від інформаційних сторінок, схожих на одну, одразу ж починало миготіти в очах. Тим паче, вже кілька днів там нічого нового. Товкли одне й те саме, і вже не з тим завзяттям, що на початку. Може, й правду, я наказала, ще трохи, і тема приїздця, а там. І забуватися почне. Відбудеться загальнодержавна вистава, народяться нові проблеми, завдання та перспективи і його персона. Поступово позбудеться цього небажаного іміджа. Витримати б, не поїхати розумом. Раптово забагалося розвантаження що, правда, тут вже Богдан не збирався слухати янених порад і вмикати ігри. Проте завітати до одного місця, яке не мало прямого відношення до подій у Нірвані, схотілося. Сайт чорних копачів, його улюблений, відкрився одразу, адже не був засмічений вірусами, і всіляким непотребом. Його відвідували переважно люди, серйозно обтяжені неординарним хобі, яке для багатьох взагалі ставало джерелом заробітку і навіть способом життя. Сюди ходили з конкретною метою дізнатися, що нового у братів по рискалю. Богдан ніколи не брав участі у формах а сайтами користувався виключно для отримання інформації. І часто ходив туди, аби тримати руку на пульсі. Щоправда, цього разу доведеться побути лише гостем, відвідувачем, адже вводити пароль не хотілося. Як живуть колеги, що нового? Він помилявся, вважаючи, що це місце не має відношення до подій. Мало. Тему терли і тут, хоча воно й не дивно, адже йшлося про людину з їхнього середовища. У плані чорної археології Богдан був одинаком. Проте багато хто знав його особисто, адже під час розкопок люди так чи інакше стикаються, принаймні обличчя його пам'ятали. І тепер конкретні шукачі, захищені, Хитромудрими ніками забували про фахові проблеми, витягаючи його особу на перший план. Писали традиційно безграмотно, проте смачно і в колориті. Вугенот. Є та жена Дабля, крутой чувак з нашої середи нарисавався. У мене один інтерес. Є та все його Или на него вешают? Мамука. Я думаю, что и Нирвана, не ни его. Пацан не в то время и не в том месте оказался. Думаю, его уже колют. Скоро признается во всем. Гугенот. Хрен там. Нашего не так просто взять. Сидит где-то в лугих лесах в джипе, а, может, у бабы. Если на форумах и мобилах не вычислили, то у ментов все глухо теперь, сквера. Мужики, с линою не брызгайте. Тут никто ничего не знает, как насправді было. Его замочат сто процентов, как брат ему. Двести. Пацан грамотный того и сидит тихо. Набридься терпения. Де зараз краще скинути сребло? Скелет. В каком количестве и в каком состоянии? А по формам и мобилам сейчас вычисляют тока полных лохов. И так далее. Читати таке набридло швидко. Богдан перекинув кілька днів назад, потім ще, а ось і день, коли він сам залишив тут своє творіння. Дельбоска шукає свою половинку. Під цією обявою не стояв навіть Нік. Добре усвідомлюючи протизаконність того, чим займався, Богдан під час візитів на форми не підписувався, і логін використовував виключно для входу на сайт. Хто знає, що станеться завтра. Сьогодні копачі дихають вільно відносно, а за два дні проти них може початися справжній христовий похід. Як же ж, до Європи йдемо. Отже, атрибути цивілізованого способу життя мусимо створювати. А Заходи? Щодо охорони національного багатства, армія чиновників розросталася у геометричній прогресії, потребуючи нових полів діяльності. І Богдан ні на мит не сумнівався, що невдовзі дійде і сюди. І тоді не так просто буде дозволити собі вільно мотатися по полях та спілкуватися в неті знали б ці грамотеї, хто такий бурмило. Рядки знову побігли нагору, проте не так швидко, і Богдан встигав переглядати інформацію. Уся вона була спамом, принаймні для нього. Таке пишуть лише люди, яким нудно і хочеться побазікати. Воно й не дивно, зима. Копачі сидять. По домівках перетирають крам, реалізують, будують плани на весняну кампанію. А як набридне, пишуть отаке. Та палець раптом, не самохіть, зупинив рух на екрані. Дель Божка, я твоя друга половинка, я також тебе шукаю, відзавися. От це вже було цікаво. Повідомлення з розряду тих, якими не можна нехтувати грамотно і конкретно. І головне, з'явилося саме напередодні розстрілу в нірвані, а отже не може бути пасткою у випадку, якщо раптом його вичислили як користувача сайту. На той час ще ніхто ні в кого не стріляв, і ніхто нікого не збирався ловити. Рядки полізли до ще повільніше. Ось уже і відлуння нірванських подій. Днів за три копачі взагалі не торкалися професійних тем, висловлюючи розумні, а у переважній більшості безглузді думки. Гортав помалу, щоб нічого не пропустити, але той, хто назвався Дельбоскою, більше не збирався нагадувати про себе. Рух рядків пожвавився і раптом. Дельбоска, сьогодні я зрозумів, що ти не відізвешся. Дуже шкода, але май на увазі. Я є і чекаю. Знаю, що мій варіант для тебе – «Не найкращий, але якщо складеться так, що інших не буде, звертайся. Іди до того, хто живе у твоєму паролі». Очі полізли на лоба. Подих перехопило. Відбувалося неймовірне. Поглядом знов і знов обмацував кожний рядок. «Так, спокійно». І головне – нічого не наблудити. Той, хто написав це, так виходило, знає пароль, з яким Богдан завжди потрапляв на сайт. Оце так повороти. А враховуючи зміст написаного, напрошувалося припущення, що йому відома особа людини під ніком бурмило. Сьогодні я зрозумів, що ти не відізвесься. Чого б то? Чому раптом зрозумів? По яких таких ознаках можна зрозуміти, що людина, яка дала об'яву на форумі два тижні тому, більше не озветься? Таких ознак не буває. Цього дня той, хто назвався Дельбоскою, Розкрив його Богдана і зрозумів, що Бурмило, який дав анонімну об'яву, це людина, котру переслідують у масштабах цілої країни і не тільки. Зрозуміло, що такому слід сидіти тихо, немов миша і не шукати контактів. Проте таємничий Дельбоска – не побажав поділитися відкриттям із широким загалом. Лише натякнув, що однаково бажає зустрітися і підказав начебто безпечний шлях для контакту. «Господи, звідки ж йому відомо про діда?» Голова йшла обертом. Його розкрили. Хтось дуже добре попрацював, і тепер не знав про Богдана хіба одній речі, де його теперішня схованка. Поки що. Усе решта. Моменти, які на здоровий глуст розкрити неможливо, виявилося йому по зубах. Навряд чи це міг бути отой користувач, що за день до нірванських подій назвався Дельбоскою. Таке не по силах Його справді вичислили тепер вже повністю. Їм відомо про Івана Моклія зі щевонів, про стосунки Богдана з цією людиною. Той, хто хоче зустрітися і знає про нього все, безперечно чатує на його візит до Старої Хатини де, як вважав Богдан, можна надійно сховатися. Вже тепер не можна. Вони надумали видати себе за того, кого ще до нірванських подій зацікавила Богданова об'ява і сподіваються таким чином. «Ні, шановні, обламалося вам. Якийсь ангел у потрібний момент – Відвернув його шлях від глухого села ще Щавоні, де чекала небезпека. Ім'я йому Яна. Він потупцяв на своєму п'ятачку і знову сів. Але хто тоді цей перший дельбоска, який шукав його ще до нірванських подій? Хай там як... Ті, що ловлять стрільця зараз, не могли знати, що Богдан потрапить у таку халепу, тому перше повідомлення безперечно належало справжньому Дельбоска. І якщо ця людина регулярно буває в інтернеті та справді бажає зустрітися, то мала б побачити чуже повідомлення від свого імені і якось Зреагувати нічого не було. Варіантів справді маса, і той, хто запропонував останній, здавалося, не підганяв його, якщо станеться так, що інших просто не буде. Цей Дельбоска навіть писати намагався таким чином, щоб не викликати інтерес служб чиї фахівці, безперечно Товчуться і на копацьких сайтах, у надії викопати його самого. Чорти, як насправді, все таки схоже на пастку. Принаймні зараз, коли він сидить у такому надійному місці, лише повний дурень міг продовжити шукати якогось там дельбоску. Тим паче. Першопричина цих пошуків, зважаючи на такі неочікувані зміни у житті, давно втратила актуальність. Зараз йому байдуже навіть до танка Першої світової, і скажених грошей, що майже лежали в кишені. І все-таки Богдан вирішив продивитися до кінця. Нічого. Та раптом один з написів. Змусив його забути не лише про сьогоднішнє відкриття, взагалі про все. Користувать з нехитрим ніком скелет написав. «Ні, ну, єто вже полний абзац. Інтересно, куди його тінейджер ділся? Ну, скоріше, єто мамаша». «Піариться!» яр... «Ілі просто задрали пацана, взяв і сліняв!» Розуміння, про що йдеться, з'являлося поступово. Тремтячі пальці клацали по кнопках, змінюючи сайт. Ось і новини. Дива не сталося. Його думки рухалися у вірному напрямку. «О, Боже!» Захляхнувши перед монітором, втративши відчуття часу, Богдан читав про зникнення Тараса, вбираючи, наче губка вологу, усі припущення журналістів. Заяви офіційних осіб. І ось відкрито кримінальну справу. Страхітливі думки, одна попереду одною, роділися в голові, відбираючи сили. Вочевидь, комусь було замало всіх цих жахів, що трапилися з ним, недостатньо. І, незважаючи на те, що сам був винен, одна непереборна думка цілковито захопила свідомість, чим винна дитина.